Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och det här är ju en fortsättning på Folkminnen som ett radioprogram som sände varje vecka i Sveriges Radio. Och det som var så speciellt med Folkminne det var att det byggde på lyssnarnas frågor. Och vi hoppas ju att vår podd ska fungera på precis samma sätt. Och till vår Stora glädje så började faktiskt nu komma brev. Lyssnarna hör av sig och skriver till oss under adress lyssna Och en som har gjort det, det är Jan Linusson i Stockholm och han skriver att han har hört att det fanns många fördomar och att det gjordes fördömande mot kvinnor som inte ville få barn och försökt göra abort eller liknande. Och så har han hört sägas att du Bengt har forskat i det här ämnet och frågan är ju om det stämmer. Det vet ju jag att det gör, mm. men varsågod. Jo då, det här är... <hör> jag har faktiskt hållit på med en saga i väldigt många år och bara för några veckor sedan så kom det ut en bok som handlade om den här sagan. Kvinnan som inte ville ha barn. Och sen under rubriken... Sagotypen ATU 755, Sin and Grace i muntlig tradition och litterära verk. Och eh, den här sagan: Den handlar alltså om en kvinna som då eh, begår vad som den gången uppfattades som en synd. Hon, hon gör sig avsiktligt barnlös. Men eh, på den tiden fanns det alltså en slags eh, fatalistisk uppfattning att eh, Antalet barn var förutsbestämt för varje kvinna så att eh, när de gör sig barnlös så finns de ofödda barnen där. Och eh, hon möter dem så småningom i den här sagan och ber dem om förlåtelse för att de inte fick komma till världen. Det är en väldigt dramatisk och stark historia. Men där eh, har man anledning då att komma in på just sådana frågor som hur ställde sig folk till eh, barnlöshet och... Vad, eh, vad var idealet för en kvinna? Och eh, idealet var ju att bli gift och få barn. Men eh, vad vi idag inte tänker på det är alltså att på 1800-talet, när den här sagan var som allra mest populär då fanns det ett stort proletariat på landsbygden och eh, de hade inte råd att bilda familj. De kunde inte föda en stor skara barn. Så det var det inte alls ovanligt att man väntade länge med att gifta sig och föda barn. Man kunde alltså arbeta som dräng eller piga på en gård, och kanske när man är uppåt 40 år så gifter man sig. Den här sagan har ju ett alldeles speciellt motiv som man särskilt lägger märke till, och det är ju nämligen det att kvinnan förlorar sin skugga. Och de som är ändå lite bevandrade i operalitteraturen, de tänker ju genast på. Die Frau Hur hänger det här ihop? Ja, det är alltså den nordiska eh, sagan som har nått eh, Österrike. Och det var inte direkt då till eh, Hofmannstall och Richard Strauss- som ligger bakom den här operan. Utan det var tidigare, det var på 1830-talet. Då var en ung eh, docent, Carl August Hagberg- mest känd som Shakespeare-översättare- han och en kollega de gjorde en resa till Wien och där träffade de jämnåriga österrikiska poeter. En av dem hette Nikolaus Lena och den andra hette Frankel. Och Hagberg berättade den här sagan om kvinnan som förlorar sin skugga. Och båda de här poeterna blev så tagna av den så att de skrev var sin dikt. Och eh, jämför man deras båda versioner, då får man alltså en god föreställning om hur den nordiska sagan såg ut som Hagberg berättade. Vad handlar den om då? Ja, eh, det är alltså eh, en kvinna som av någon anledning är rädd för att föda barn. Det kan heta att hennes mor dog i barnsäng. Eller, eller det kan också vara att, att man är kritisk mot henne och säger så här att hon, hon vill bli gift med en barn och besväret med det vill hon inte ha. Så att eh, sagan har inbjudit till ställningstaganden för eller emot den här kvinnans handlande. Hon eh, får hjälp av en trollkunnig gammal kvinna och mal en eh, hemkvarn, en handkvarn mot sol. Så för varje varv som hon mal så hör man liksom ett skrik från kvarnen. Och det är alltså de ofödda barnens skrik när de inte får... Födas till världen. Sen blir hon gift med en präst. Och han märker när de är och går att han har skugga men hon har inte det. Och eh, han förstår att hon måste ha gjort någonting och till sist så bekänner hon. Och då blir han väldigt upprörd och säger att det är lika omöjligt för dig att få Guds nåd som att det ska växa upp rosor ur det här stenbordet. Och hon ger sig iväg på vägarna som tiggerska och eh, Möter till sist de ofödda barnen i en kyrka och får deras förlåtelse, och återvänder och dör, och då ser prästen hur det här miraklet har inträffat. Så det är här en slags kristen legend, men någon gång, antagligen på 16-1700-talet, så drogs legenden ut till en lite längre saga. Jag kallar den för en äldre tids motsvarighet till scener ur ett äktenskap. Mm -hmm. alltså det är nämligen ganska ovanligt med folksager där det är ett giftpar som är huvudpersoner. De flesta sager handlar om några som vill gifta sig med varann och det slutar med att de gör det. Men här är det alltså två som har gift sig. Och där det blir stor dramatik. Den innehåller ju otroligt många bilder, den här berättelsen. Man tycker man ser ju verkligen hur hon håller på här och mal i kvarnen och hur förfärdigt det kan vara. Men det slutar ju med botgöring här och ett mirakel på slutet. Och sådana här legender om botgöring som slutar med ett mirakel. Det fanns ju redan på medeltiden. Är det så att det här är en berättelse som går tillbaka till medeltida traditioner? Ja, Det skulle man kunna tro och eh, min första tanke när jag höll på med den här sagan var att det måste vara medeltida med det här botgöringstemat och det här miraklet i slutet. Men <hör> det som eh, har fått mig att tro att den är yngre än så det är alltså att det är ett grunddrag i den här att det är en kvinna som är gift med en präst. Och eh, i det katolsk tid så gifte sig ju inte prästerna. De, Eh, levde i celibat så att eh, och det, det finns inte heller några äldre texter om den här som är äldre än från tidigt 1800-tal så att jag tror att det här är en eh, äldre kanske medeltida legend som fick sin fulla utformning efter reformationen det, det är ju så att den här prästfrun i handlingen hon verkar ju på något sätt får representera en synderska som efter ånger och bot gör ändå får Guds nåd. Men alla som berättar den här sagan har inte bara fördömt henne. Nej, och det är det som gör den här sagan så intressant tycker jag. För att det, jag tror alltså att det är från början en manlig berättare som har velat visa att Gud kan förlåta även den värsta syndare. Och då låter han den här kvinnan som avsiktligt förstör sina kommande barn hon, hon blir alltså en slags stereotyp för, för en synderska men eh, vad som har hänt då det var att i det samhället där den här sagan berättades där var det ju vanligt att kvinnor dog i barnsäng något som också var väldigt vanligt det var ju att eh, man fick, kvinnorna fick väldigt många barn, eh, familjeplanering existerade inte en av de här varianterna av den här sagan från, från Danmark Det handlar alltså om en ung kvinna som går till en spågumma För att få veta om sin framtid Och den här spåkvinnan säger att jo, du kommer få tolv barn Och den här unga kvinnan hon är fattig Och hon förstår att det här kommer bli svårt att försörja så många barn Så att eh, man har haft förståelse för den här kvinnan Som väljer att inte föda barn Och det är det som gör den här intressant För att eh, den allmänna uppfattningen har nog varit att kvinnor kvinnoidealet har varit att bli gift och få, få barn. Men det idealet har inte delats av alla. Mm. Och då kan man fundera över hur möjligheten till familjeplanering alls var i det här gamla bondesamhället. Kunde man bestämma hur många barn man skulle få? Nej, det kunde man verkligen inte. Alltså man kan säga att eh, familjeplanering, alltså att planera antalet barn- det är en ganska sen uppfinning från 1870-talet ungefär. Och det var i borgerliga kretsar och sen bland arbetare som, som det först såg igenom. Men I bondemiljö så var det väldigt länge så att eh, särskilt i religiösa kretsar att det var syndigt att försöka påverka barnantalet. Det blev så många barn som Gud hade bestämt, sa man. Och den här fatalistiska tron den gjorde ju då att eh, det kunde bli väldigt många barn i eh, familjer på landsbygden. Eh, det säkraste sättet att eh, få lite andrum mellan födelserna det var att amma barnen ganska länge. För att eh, amningen påverkar produktionen av östrogen så att så länge de ammade så blev de inte havande igen. Eh, den vanligaste barnbegränsningsmetoden förr det var det som kallas att tröska inne eller tröska på logen och kasta ute. Och det är alltså då avbrutet samlag. Och eh, någonting som var väldigt vanligt eh, vid bröllop, ett slags skrock, det var att när man satt där kring bordet eh, på bröllopsmiddagen så stack bruden in fingrarna under sig på stolen, så många fingrar som hon ville ha barn. Eh, på höger sida fingrar för pojkar, på vänster för flickor och... Då skulle det helst då inte bli för många barn. Sen var det så också att när kvinnor, gifta kvinnor, fick många barn då kunde det bli så att de faktiskt avsiktligt försökte framkalla missfall. Och ett sätt det var åderlåtning och... Man skulle liksom blöda bort barnet som det hette. Ett annat det var tunga lyft. Mm. Jag vill koppla tillbaka till det här med skuggan. Jag tycker det är väldigt fascinerande att de förlorade sin skugga. Är det någon folktro som man kan hitta i det här också? Ja då, det finns en hel del folktro om skugglöshet. Och, eh, man har sagt att eh, människor de har skugga och det är liksom för att människor också har en själ. En odödlig själ. Naturväsen som inte hade en odödlig själ, de hade heller ingen skugga. Så att det finns en folktro där, men det är inte denna folktro som har gett upphov till motivet. För att om man går till de allra tidigaste uppteckningarna, de två äldsta vi känner överhuvudtaget, då är det ett annat motiv, nämligen att prästen och hans fru ut och går och då lyser solen på honom men inte på henne. Och det där det är en kristens symbolik, alltså Guds nåd, det är som solen på himlen. Och den som då inte blir solbelyst eh, har förverkat Guds nåd. Eh, och eh, det motivet det är väldigt svårt att se framför sig. Var gör solstrålarna att halt kan man fråga sig. Man får nästan i tankarna placerat ett litet mål ovanför prästfrun för att eh, hon inte ska bli solbelyst. Och det där har berättarna då också känt- va? att det där motivet, de förstår betydelsen- men det är egentligen inte den bästa utformningen- som har kommit på det här att hon inte ska ha någon skugga. Och det motivet är ju, kan man säga, i romantikens anda. Så att det här, den här sagan var ju som mest populär- i början på 1800-talet när mängder av diktare fick- höra den och liksom gjorde litterära versioner mm. av den. Och där hade vi ju då också då librettot och operan. Ja, det var ju den vägen det så småningom då ja. handlade, hamnade hos Hoffmanstall och Richard Strauss. Men det finns fler som har tagit upp temat. Ja, alltså inte mindre än åtta författare har faktiskt inspirerats av den här sagan. Och eh, flera av dem är danska. Eh, en som är bosatt inom, eller var bosatt inom Sveriges gränser. Det var en kvinna som hade en pseudonym, Eufro Syne. Hon hette egentligen Julia Nyberg. Hon har skrivit en version av den här sagan som antagligen går tillbaks på en, en muntlig berättelse hon hörde i sin hemtrakt i Västmanland. Jose Andersen har också skrivit om den här väldigt kort, visserligen, men. Den återges i en roman som H.C. Andersson skrev som heter Kun en spillemän. Det här var innan han hade slagit igenom som sagoberättare. Då skrev han romaner. Den finlandssvenska författaren Arvid Mörne skrev 1922 en roman som heter Kristina Bjur. Och där återkommer den här sagan också. Arvid Mörne hittade den i en samling av Finlands svenska folksagor och han har valt då en som berättades av den som jag anser kanske är den främsta sagoberättaren vi har haft på svenska språket. Han hette Bernt Strömberg och bodde i Äkenäs i Finland och var blind från födseln. Efter honom finns 180 sagor bevarade. Och hela det här avsnittet av Folkminnespodden det, det var egentligen svaret på en fråga som vi hade fått från Jan Linus i Stockholm som hade skickat ett e-post till oss i, i podden. Och vi tar gärna emot fler frågor. Alltså vad ska vi hitta på och prata om i kommande avsnitt? Så hör av er till oss under e-postadressen folkminnespoddense och skriv via mail, för vi har faktiskt ingen vanlig brevlåda. Och Folkminnespodden den är producerad med ekonomiskt bidrag av Kungliga Gustav Adolfs akademin i Uppsala.